Oktober 2021 En tjej 20 20-årsåldern får ett meddelande på Facebook från en man Du var väldigt fin, så tänkte att jag chansar och skriver något Två år senare ska hon köra landet runt med kilovis med knark i bagaget Det som är intressant tycker jag det är ju det här att det är en ung, ostraffad kvinna och, som, och det här paret, att den konstellationen, eh, två till synes helt vanliga arbetande ungt par som ändå dras in i den här allvarliga brottsligheten. Petri Krim, den här veckan om de perfekta knarkurirerna. Jag heter Mariela Quintana Melin. Och jag heter Linus Lindahl. Lite flört och en massa droger och pengar Ja, så skulle man snabbt kunna sammanfatta polisens ärende prinsessa. Det handlar om ett kärlekspar, en 24-årig tjej och en 27-årig kille som tidigare i år dömdes till fängelse för flera grova narkotikabrott. Om de här domarna står sig det vet vi inte ännu för det här uppe i hovrätten just nu. Men det här är ett fall som både sticker ut och som är ett typexempel på hur narkotikadistributionen går till idag. Hur ostraffade människor Människor blivit attraktiva för gängen och när det gäller just ostraffade kvinnor som utför de här uppdragen så kallas de ibland för gröna gummor eftersom de ofta går under polisens radar. Tjejen i det här fallet har åkt dit för fortkörning några gånger men annars är både hon och pojkvännen ostraffade sedan tidigare med helt vanliga jobb och på ytan vanliga svenssonliv. Tjejen tröttnar dock på att pojkvännen inte har råd att bjuda ut henne så då fixar hon ett extra jobb åt honom, ett jobb där hon själv ska spela en viktig roll. Åklagaren Johanna Kolga hon sammanfattar det så här. Jag tänker att ett av eh, tillvägagångssätten idag för att eh, kunna utföra den här typen av aktivitet eller vad man ska kalla det är just att man behöver ostraffade personer för att eh, flyga under radarn helt enkelt. Och där är de, det perfekta paret. Och chefen på det här jobbet är inte heller vem som helst utan en av Ravamagids närmaste män som från Serbien misstänks ha styrt de nyblivna knarkkurirerna runt till olika svenska städer med bagaget fyllt av narkotika. Och det börjar med några meddelanden på Messenger. En söndags eftermiddag i oktober 2021 så plingar det till i en mobiltelefon. Hej, såg dig i Bromsten igår. Du var väldigt fin, så tänkte Att jag chansar och skriver något. En stund senare kommer ytterligare ett meddelande. Sen såg jag på Facebook att du var singel. Hon som får de här meddelandena är en tjej i 20-årsåldern- och han som skickar är en man i 35-årsåldern. Johanna Kolga är åklagare. Det vi vet är ju att de har haft en, i alla fall en Facebook-relation- och det här det låter ju som ett helt vanligt raggningsförsök från mannens sida men det ska visa sig att det är något helt annat än bara Ligg som han är ute efter med den här tjejen som vi kallar för prinsessan. Och att de sen går över från att kommunicera då liksom öppet på Facebook till att använda signal. Det är väl det vi vet. Hur kontakten mellan prinsessan och mannen i 35-årsåldern fortsätter det vet varken vi eller åklagaren Johanna Kolga. Klart är i alla fall att under månaderna som följer så skaffar prinsessan sig en pojkvän och i januari 2023 sa hon kontakt med 35-åringen igen. Och nu handlar det inte om flört utan om jobb. Och istället för Facebook så skriver de till varandra på den krypterade appen Signal. Och prinsessans pojkvän, ja, han kommer också bli viktig i den här historien. Det börjar kommuniceras om olika arbetsuppdrag och eh, liknande. Men eh, mer än så vet vi ju inte utredningen. 35 åringen som vi kommer kalla för fandam efter ett av hans alias i den här utredningen, skriver att han har små jobb i Stockholm som kan ge 2-3 lax och också något jobb i Göteborg. Både prinsessan och hennes pojkvän har egentligen helt vanliga lagliga jobb. Hon står i en butik och han är takläggare, men fandams extra knäck verkar intressant. Vår uppfattning är att hans roll är att han är någon, tar in narkotika till Sverige och behöver människor som ser till att den här narkotikan distribueras runt om i Sverige. Och vem den här 35-åringen Van Damme är, det ska vi gå in på lite mer senare. Han är nämligen välkänd av polisen. <skratt> Från han mannen har vi fått förklaringen att det var av ekonomiska skäl om jag minns rätt och av då kvinnan så har vi ju inte fått någon närmare förklaring. Hon svarar inte nästan på några frågor så att det, det, det har, inte varit, jag har inte fått ut så mycket information från henne. Ja, prinsessans pojkvän han verkar alltså vara i behov av extra pengar Och i kommunikationen mellan prinsessan och hennes kille så kan man se att hon inte är helt nöjd med deras relation De är bara hos henne, han sover hela tiden och han bjuder aldrig ut henne tycker hon Ja, pojkvännen svarar att han vill att det ska bli annorlunda och han ska försöka ändra på sig och det är alltså nu som prinsessan hör av sig till 35-åringen som vi kallar för fandam igen. Min uppfattning är att hon i alla fall vet vad han, vad han sysslar med och vem han är. Det tycker jag verkar ganska klart i utredningen. De har en ganska personlig relation, i min uppfattning. Prinsessan frågar om fandam har något extra jobb åt pojkvännen. Vår uppfattning är ju att hon kvinnan har haft en väldigt, på, en väldigt aktiv och pådrivande roll hon har ju så som jag, jag har tolkat materialet bett om att hennes pojkvän ska få ett jobb av han som är, då står bakom de här a ja hon frågar helt enkelt om det finns något jobb till honom och så, så kommer den kontakten igång helt enkelt i chattar från mitten av februari 2023 kan man se hur prinsessan och Fandam snackar om att pojkvännen än så länge bara ska göra småjobb. För det ska han få 40 000 i månaden. Men i framtiden kan det handla om mycket mer pengar. Och arbetsbeskrivningen är rätt så enkel. Prinsessans pojkvän ska köra ut knark. De här uppdragen ges ju på signal och de ges i form av... Detaljerade beskrivningar menar jag på vad man ska hämta upp, olika preparat och hur man ska transportera dem runt om i Sverige. Prinsessan och pojkvännen chattar med flera olika signalalias men åklagaren Johanna Kolga hon menar att det är en och samma person, Fandam, som står bakom de här aliasen. Det är hon som kommunicerar med uppdragsgivaren, det är hon som får order och uppdrag och sen vidareförmedlar det till pojkvännen. Och personen bakom Fandam det är en man som vi har berättat om tidigare här i Petrikrim, Krim. En person som misstänks vara en av Rava Majids närmaste och en som polisen länge haft högt upp på listan över personer man vill få tag i. Här under våren 2023 så är han utomlands och alltså fortfarande på fri fot. Och nu verkar han precis ha krokat upp prinsessan och hennes kille som knarkkryrer. Två personer som förhoppningsvis kommer kunna jobba utan att väcka uppmärksamhet. Jag tänker att ett av tillvägagångssätten idag för att eh, kunna utföra den här typen av aktivitet eller vad man ska kalla det- är just att man behöver ostraffade personer- för att eh, flyga under radarn helt enkelt. Och där är de, det perfekta paret. Jag skulle vilja säga att eh, det kanske börjar lite- att man testar först och ser om man klarar av vissa uppgifter- och sen får man mer och mer förtroende- Åklagaren Johanna Kolga igen. Ja, ny på jobbet har man ju varit några gånger och det är ju ofta lite svårt i början. Och pojkvännen har ju ingen erfarenhet av något sånt här sen tidigare så han verkar famla lite. Ja, det strular för pojkvännen till exempel när han ska fixa en hyrbil. Det är nog fel med kontokorten och det slutar med att prinsessan måste ringa macken och fixa så att hon hyr bilen istället. Och en annan gång så missuppfattar pojkvännen hur många tabletter han ska leverera till en kund. Fan mm, dam, han verkar orolig för att pojkvännen inte ska klara av jobbet. Men prinsessan svarar att hennes kille är pålitlig men att hon hjälper honom. Hon anser att hon behöver vara där och styra upp här, styra upp pojkvännen och att han ska inte försova sig och att han ska komma till, på utsatt tid och att han ska, bilar ska hyras och att han ska åka till vissa adresser. Hon tar det ansvaret för honom. Sen hur det ligger någon sanning i det eller inte, eller om han inte hade klarat sig själv, det, det kan jag inte svara på. Och så här kan en jobbdag för prinsessan och pojkvännen se ut. You will get 6 bags, 4 10 kilo, 1 5 kilo, 1 4000s pills. Don't drive too fast. It's okay. Det är söndag den 14 maj 2023. Klockan är halv elva på förmiddagen och fandam har precis skickat ett meddelande till prinsessans pojkvän. Paret ska leverera flera kilo narkotika på olika adresser i Sverige. Och det första stoppet det är i Norrköping. 4907 is the code to the building. Inside a women waits. code Paris. Efter en stund är leveransen klar. Han ska droppa två, tio stycken. GBG, en fem stycken Mariestad, en tio stycken Filipstad, en fyrtiotusen blå, Nora Nytt pling i prinsessans mobil efter Norrköping ska de vidare först till Göteborg och sen Mariestad, Filipstad och Nora för att lämna av ännu mer knark Next address, Göteborg So, go to address and give them two kilo first After 20 minutes they will come back buy eight more or give back och så här rullar det på under hela dagen och ända in på natten. Fandam fortsätter att skicka adresser där narkotikan ska lämnas och hur mycket det handlar om och vilka kodord som ska användas vid varje tillfälle. Och enligt chatten är det stora mängder det handlar om och åklagaren Johanna Kolga igen. När man väl åker så åker man med mycket. Man åker inte bara med några gram ner till Göteborg utan man lassar på 10 kilo direkt till Göteborg och 10 kilo på vägen stopp. Det är två stopp på 10 kilo i Göteborg, sen ner i Norrköping och på andra ställen. Man fyller bilen och åker med mycket på en gång. Samtidigt ska pojkvännen upp och jobba som takläggare om ett par timmar efter att paret kommit hem till Stockholm igen. Han kommer vara zombie imorgon på jobbet. Haha! Van Dan verkar nöjd med hur prinsessan och pojkvännen sköter sig och mitt i natten efter den långa turnén genom landet skriver han att han ska göra prinsessan och pojkvännen lite glada. Han ger dem 10 000 kronor extra för jobbet. Det ska täcka hyrbilen och bensin och sen vara som en bonus för deras jobb. Tjejen skriver, prinsessan tackar och följt av en blink glimk-emoji. Vi kan inte sätta in honom i ett sådant sammanhang att han tillhör en viss kriminell grupp eller en gruppering, utan vi har benämnt honom som att den han är. Så säger åklagaren Johanna Kolga om mannen som hon menar står bakom Alias Fandam. I höstas greps han på ett kafé i Serbiens huvudstad Belgrad där han befunnit sig ett tag. Och även om Johanna Kolga inte vill koppla honom till ett specifikt kriminellt nätverk så beskrivs han av andra som en mycket viktig person för Foxtrott. En källa säger till oss att allt pekar mot att han har kopplingar till Foxtrott. Det har man bland annat kunnat se i chattar som polisen fått tillgång till under åren. I samband med gripande till hösta så beskrevs han ibland också som Foxtrotts vapenchef. Mer rätt är kanske att han är eller har varit väldigt viktig när det gäller införsel av både vapen och narkotika till Sverige. Och en källa beskriver honom som en pragmatisk affärsman och att han har haft rollen som logistiker när det kommer till insmuggling av knark och vapen. Och i polisens operation Frigg, den stora insatsen mot organiserad brottslighet kopplat till våldsvågen, var Fandam också tillsammans med personer som Rava Majid och Ismail Abdo, en av polisens mest prioriterade personer att få tag i, en så kallad nod. Tidigare så verkar han ha haft ambitioner att starta ett lokalt nätverk i Skaraborg som kallades för La Bella Omerta och det har vi ju berättat om tidigare. 2016 dömdes Fandam till fängelse för bland annat grovt narkotikabrott, misshandel och grovt vapenbrott. En polis säger till oss att en hypotes är att det kan vara under tiden i fängelset som Fandam träffade Rava Majid. Men tillbaka till prinsessan och hennes pojkvän. I det här förrådet har ju förvarats narkotika och vi ser ju också personer kommer till förrådet och får... Att det görs överlåtelser av narkotika och det hämtas saker från förrådet och sen åker det ut och levereras i mitt påstående helt enkelt. Klockan är halv tre på eftermiddagen. Det är pingstagen den 28 maj 2023. Utanför en röd port till ett förråd i Sundbyberg i Stockholm så stannar en svart Volvo. I bilen sitter prinsessan och pojkvännen. Det här förrådet ligger bara typ 20 minuters promenad från där prinsessan bor och de brukar ofta komma hit. Och klagaren Johanna Kolga menar att förrådet spelar en viktig roll. Det är därför de åker fram och tillbaka och fram och tillbaka för att minimera riskerna ifall det blir ett fordonskontroll så har de inte så mycket i bilen helt enkelt. Samtidigt som pojkvännen kliver i bilen skriver prinsessa med Fandam och hon får då nya adresser. Bandhagen. Fem kilo brunt. Men det prinsessan och pojkvännen inte vet det är att polisen spanar på dem. Och nu följer spanaren efter när de kör mot Bandhagen i södra Stockholm. Spanaren berättar under rättegången. De kom i sin bil, kör in där och körde längst in då. Det var en väntplats som de körde in på. Och sen satt de där en bra stund. Plötsligt rullar en vinröd Mercedes upp jämte paret svarta Volvo. Och det jag reagerar på är att den också vänder om och backar in då så att fronten står utåt mot eh, infarten så att det står båda de här bilarna. Pojkvännen lastar in en väska med fem kilo hash i bagageluckan på den vinröda bilen. Prinsessan sitter kvar i den svarta hyrbilen. En av killarna från den röda bilen går sedan fram till pojkvännen som satt sig i sin bil igen. Och där lämnar han någonting litet, eh, något lite svart genom vindrutan. Den är ner eh, vevad vet jag. Eh, och efter det så går killen och sätter sig i sin bil och och lämnar, eh, kör ut igen helt enkelt, medan den andra bilar står kvar. Och polisens spanare tycker att väskan ser ganska tung ut. Eller alla väl det var ingen, det var inte tung liksom, utan det var en väska som var packad. Prinsessan skriver. Klart, vi åker till station. Prinsessan och pojkvännen åker sedan vidare till andra platser, bland annat till Philips Stad i Värmland. och De är helt ovetande som att polisens banor har koll på dem, så de fortsätter att leverera narkotika åt Van Damme. Och Efter en stund så ser vi att eh, de kommer ut i en annan bil. Det säger en polis som vill vara anonym. Vi kallar honom för Oscar. Och just den här dagen så är han chef över spaningsgruppen. Nu är det den 4 juni. Strax före lunch ser polisen hur prinsessan och pojkvännen går ner i ett garage till en bensinmack vid Brommaplan i Stockholm. Och I detta läget så förstår vi eller gissar att något spännande ska hända. Något som är intressant för våran del. Det kan vara en ny leverans som är på gång. Oscar och spanarna följer efter paret som nu hyr en bil och åker mot förrådet i Sundbyberg. Uh, där ser vi att mannen går in i förrådet, är där flera minuter. Vi ser att han håller på med bland annat en blå påse. Efter en stund så lastar han in den här i bilen och så drar de iväg. Prinsessan och pojkvännen lämnar Stockholm och kör norrut och de kör länge medan spanarna följer efter. Efter drygt 24 mil är de till slut framme i Söderhamn. Där ser vi att de träffar upp två personer. En av de här påsarna som vi sett mannen hantera går över till en av de här två personerna som de har mött. Eh, och vi misstänker ju då att det är narkotika som går över där en större mängd. Efter det skriver prinsessan klart till Fandam och sen nästa frågetecken. Då har vi en... Eh, Tillslagstyrka som finns i bakvattnet, och då ber vi dem att ingripa mot de här mottagarna. Ja, polisen slår alltså till mot de personer i södra som prinsessan och pojkvännen träffat. De grips och narkotiken tas i beslag. Det visar sig att kärleksparet precis har levererat ett par kilo amfetamin, hash och över 19 000 narkotikaklassade tabletter. Spanarna, de fortsätter att följa efter paret när de lämnar Söderhamn. Hela tiden skriver prinsessa med Fandam som ger dem nya adresser längs resan. De går till Gävle, Avesta och Nora. Men radera alla meddelanden här och på hans lur. För säkerhet. Ja, fram på kvällen den 4 juni så verkar Fandam vara lite nervös. Han skriver till prinsessan att hon riskerar flera års fängelse när hon är med pojkvännen i bilen. och Åklagaren Johanna Kolga igen. Han har ju ett högt säkerhetstänk. Han, det är som jag sa, han byter ju alias vid jämna mellanrum för att försvåra. Han eh, har ju ett väldigt säkerhetstänk med att alla chatter ska raderas vid jämna mellanrum och att man eh, pratar ibland i... Eh, i eh, gåtor i chatterna att man inte är helt öppen med vad man säger och sådär. Och det kommer visa sig att Fandam har skäl för sin oro. Sparingschefen Oskar igen. Paret fortsätter tillbaka mot Stockholm och där någon gång så tas det ett beslut där att eh, vi ska försöka göra ett ingripande mot dem. Prinsessan och pojkvännen har nu varit ute på vägarna i elva timmar. Och när de stannar till och tankar bilen i Strängnäs- så väljer vi att ingripa där. Polisen har alltså till slut slagit till. Och på andra sidan luren undrar Fandam om allt är okej. Okay. Han både skriver och ringer flera gånger men får inget svar. Man ser ju på chatten att han både försöker ringa och chatta med dem. Men det får ju såklart inget svar eftersom deras telefoner är i beslag. Sen dör ju kommunikationen helt. I hyrbilen som paret kört runt i så hittar polisen 75 000 i kontanter och flera mobiltelefoner med flera användare på signal. Sen visar det sig att kvinnan i det här hon har inte raderat chatten ändå trots uppmaning till att göra det och det har ju hjälpt oss väldigt mycket i utredningen. I prinsessans lägenhet hittas ännu mer kontanter och ecstasy-tabletter och även i förrådet i Sumbiberg. I förrådet hittas ju också narkotika, eh, samma mängd eller samma sort som också finns i lägenheten. Eh, så jag har ju påstått att den, den narkotiken i lägenheten har ett samband med det som är i förrådet, att man kan knyta de två till varandra. Det har varit mitt påstående i utredningen. Men trots att polisen har lyckats skripa både prinsessan och hennes kille så är Fandam fortfarande på fri fot. Och polisen i Sverige, de misstänker alltså att han är i Serbien och fortsätter sin kriminalitet därifrån. Det är först den 18 oktober 2023 som han häktas i sin utevaro. Då är han misstänkt för flera olika grova narkotikabrott och också grovt vapenbrott. Efter det dröjer det inte länge innan Fandam Damme grips i Serbiens huvudstad Belgrad. Han nekar till misstankarna. Nej, det handlar faktiskt bara om en dag. Och där i Serbien och Montenegro, där han också har varit, så blir det husransakningar. Åklagaren Johanna Kolga igen. Och då påträffas också flertalet telefoner där, där det finns krypterade applikationer som används för att kommunicera och bland annat kan vi se kommunikation då med de här nu aktuella personerna. Först, initialt så tänkte jag att hon inte förstod vidden av vad det hon var anklagad för. Att det ändå finns en fördel för henne att berätta vissa saker. Så det för utredningen framåt. och Att, det gör att vi kan komma i mål snabbare och att kanske misstanken mot hennes kan, eh, kan minskas och etc. Ja, i förhören har prinsessan nästan uteslutande svarat ingen kommentar. Men eh, sen så tänkte jag att hon kanske är rädd för någon. Att hon känner sig att hon har... En del av ett större sammanhang som, så att, att det finns en rädsla för att inte prata helt enkelt. Ja under rättegången säger prinsessan att hon inte vill svara på några frågor av säkerhetsskäl. Men hon vill inte säga om hon är rädd för någon person. Hon säger flera gånger att hon inte minns eller inte vill kommentera det åklagaren säger. Och att chattarna inte stämmer. Hon menar att hon bara åkt med som flickvän. Jag har ingen inblandning. Nej, Nej hon körde och berättade. Men jag är inte inblandad på något sätt. Jag sitter i bilen som sällskap som hans pojkvän. Ja. Och det har faktiskt råkat bli så att jag har uh, chattat med den här personen. Ja, och varför gör du det? Ja, det var dumt. Pojkvännen, han vill inte heller säga så mycket. Han erkänner en del men nekar till annat. Vi hör pojkvännens tolk. Nej, jag har aldrig sysslat med kokain. Jag har aldrig sett ett kilo kokain. Ingen transport av kokain. Jag har aldrig transporterat kokain och den här snubben. Jag så att... Okej, okay. men jag missade. Så jag hade ingenting med detta att göra. Under rättegången nekar prinsessan också till att hon skulle stå bakom aliaset prinsessan i chattarna. Så skriver du så här: Prinsessan tackar Tibesrötten. Det, vad betyder det? Det är inte jag. Inte du? Jag är inte prinsessan, Du är inte prinsessan? Nej. nej. Okay. Men prinsessan, hon medger att hon faktiskt har sålt narkotika. Men bara lite grann till vänner och bekanta, säger hon. Jag säljer väldigt små mängder. liksom knappt en gram. Okej. Okay. I alla fall inte de här mängderna som ni påstår. Men Tingsrätten köper inte prinsessan och pojkvännens förklaringar. I januari 2024 döms de till fängelse. Pojkvännen för sex grova narkotikabrott till sju år och fyra månader. Och prinsessan för fem grova narkotikabrott till sex år och tio månader. Jag tänker att det är lite speglade det rådande samhällsklimatet att de här grovt kriminella och de här som är organiserad, den här organiserade brottsligheten behöver eh, frisk. Eller ostraffade personer som kan begå den här brottsligheten för annars kan inte den gå runt helt enkelt de är ju en nyckel i det här spelet en pusselbit i, i, helt klart i det här, de behövs ju för att det här, ska, det här maskineriet ska liksom fungera men paret frias också på en del punkter, exempelvis när det gäller resan kors och tvärs över landet den 14 maj. Där åklagaren menar att prinsessan och pojkvännen bland annat levererat 45 kilo amfetamin och hade åtalat dem för synnerligen grovt narkotikabrott. Ja, där tycker inte tingsrätten att bevisningen räcker och båda döms istället för grovt narkotikabrott. Och för att ha levererat betydligt mindre mängder, en del av det har polisen lyckats ta i beslag. Och sista kapitlet av den här historien är inte skrivet ännu. Domen är överklagad och är nu i hovrätten. Vi har vid upprepade tillfällen sökt prinsessans advokat utan framgång. Pojkvännens advokat Karl Adam Ånberg säger att de vill att samtliga grova narkotikabrott- som pojkvännen dömts för i tingsrätten ska rubriceras som ett brott. Det vi anser är att tingsrätten i delar i alla fall har vad ska man säga, dragit lite väl långtgående slutsatser av innehållet i de här chattarna och, och kanske de slanguttryck som används. Eh, och det är, oftast, eller det är många delar så att de här chattarna inte är kompletta och de är inte tillräckligt tydliga. Och då menar vi på att utan beslag så är det inte tillräckligt för att åtalen ska anses vara styrkta. Till exempel tycker Karl-Adam inte att det alltid är glasklart vad chattarna egentligen handlar om. Som när det skrivs om blåpiller till exempel. Och då menar tingsrätten att det är styrkt, att det är ett läkemedel som heter så. Men det menar vi på att blåpiller det kan ju vara ett begrepp som täcker in ganska många olika sorters preparat och läkemedel. Och då menar vi på att då har man dragit för långtgående slutsatser av de ganska eh, vad ska jag säga, vida begreppen som används i, i chattarna. Då. Och under tiden det här pågår i hovrätten så sitter Fandam fortfarande frihetsberövad i Serbien misstänkt för en rad olika brott här i Sverige som han nekar till. Åklagaren Johanna Kolga har begärt att han ska utlämnas hit men det kan ta tid. Det ska ju tröska igenom systemet med domstolar där också Så sen ska ju beslutet vinna lagerkraft och sen kan han utlämnas. Så det är det vi väntar oss och när det sker, om det sker nu här under våren eller i sommar eller till och med i höst, det vet jag inte. Du har lyssnat på p Krim om de perfekta knarkkurirerna.